בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה י' מיוסד על תורה י' בליקוטי מוהרן תיניאנה. ריבונו של עולם, זכני ליישב דעתי היטב בזה העולם, בזה הגוף, חישקל מהרה. שיזכה ליישב דעתי היטב היטב מה התכלית והסוף מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה. הן התאוות הנכנסות לגוף, הן התאוות שחוץ לגוף, כמו הכבוד וההתנשאות והשנאה והקנאה והקנטור וכיוצא בהם. ואזכה להסתכל על תכליתי האמיתי היטב בישוב הדעת חזק באמת, ולא אטעה את עצמי כלל בזה העולם. כי אתה ידעת כי כל התרחקותנו ממך היא מחמת שאין מיישבין עצמנו כלל. כי אם נזכה ליישב דעתנו היטב בעניין מרירות חיי העולם הזה. אשר הוא מלא כעס ומחרובות, וכל התאוות והתענוגים של העולם הזה הם לפי שעה קלה כצל עובר. וכולם מעורבים ביגונות הרבה ובצער וייסורים, ויגון והנחה כפלי כפליים יותר מהעונג, והפסדו מרובה מזכרו גם בעת תאוותיו. ומכל שכן באחריתו מיד, שימרק אל הענה. ראשיתו יגון והנחה, ואחריתו חושך וחלקלקות, ואפלה נידחה. גם כל ימיו כעס ומחאובות הרבה, וחוליו וקצף, ומאומה לא יישא בעמלו. וכאשר מבואר ומבואר למי שיש לו מוח כלשהו בקודקודו, שכל העולם הזה הבל וריק, כמו שכתוב ימי שנותנו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואבן, כי חיש ונעופה. וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. וכאשר העריך בזה עוד בכל ספר קהלת, ובשאר ספרי קודש, מגודל גנות ושטות ושגעון, נבלי העולם הזה ותאוותיו, כי הכל הבל ורעות רוח. ויותר מזה מבואר מאוד למי שזוכה ליישב דעתו היטב, כמו שכתוב, ויותר מהם הבני, זה היה לעשות ספרים הרבה אין קץ. ועל כן אם היינו זוכים ליישב עצמנו היטב, בוודאי היינו שווים אליך באמת לאמיתו.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 ומה נעשה ליום פקודה? מה נחשוב על אדוני לפני זעמו? מי יעמוד? מי יקום בחרון אפו? אנה נוליך את חרפתנו, אנה מפניו נברח. מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? אחי, היכן נעשה? אבל באמת כל רחוקנו ממך ומחמת שאין אנו מיישבין עצמנו היטב היטב באמת להמיטו עד הנקודה שבלב, בלי הטעה את עצמו כלל. אבל אתה גילית לנו בתורתך הקדושה, שעיקר יישוב הדעת על ידי שמחה, וגם אתה ידעת גודל רחוקים משמחה. על כן באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, אדון השמחה והחדווה, אשר השמחה במעונך. כמו שכתוב, ועוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו. שתיאחם עלי ועל כל עמך בית ישראל ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים, ברחמיך הגנוזים, ברחמיך האמיתיים, ברחמיך הנצחיים. ותמשיך עלי שמחה אמיתית מן השמיים באופן שאזכה להיות אח שמח תמיד. אגילה ואשמחה בישועתך בכל עת. סוס אסיס בדוני תגל נפשי באלוהי.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 ומעקמים ומבלבלים את מוחי ולבי מאוד, אשר כשל כוח הסבל. וכל עיקר גלות הדעת ומחמת המראה שחורה והעצבות הקשה והכבד והמר מאוד, אשר התגברה עלינו מעודנו. ועל ידי זה אין יכולים ליישב עצמנו כלל, היכן אנחנו בעולם, ולחשוב היטב בדעה מיושבת על התכלית האחרון האמיתי. כי אין אנו יכולים להנהיג את מוחנו כרצוננו מחמת עוצם תוקף הגלות של דעתנו, מחמת המראה השחורה והעצבות המתגברת בכל עת, ומחמת שאין אנו מיישבין עצמנו על ידי זה עיקר התרחקותנו מאנשי המדברך בורא כל עולמים, עד שבאנו למה שבאנו ועשינו מה שעשינו, וחטאנו מה שחטאנו, פגמנו מה שפגמנו, וקלקלנו מה שקלקלנו, ונתרחקנו כמו שנתרחקנו כאשר יודע כל אחד בנפשו גודל לרחוקו, מהשם יתברך ומתורתו ועבודתו באמת. והבה תליא כי כל מה שאנו מתרחקים יותר, חס ושלום, מתגבר את המראה השחורה והעצבות יותר. וכל מה שמתגבר העצבות והמראה שחורה יותר, חס ושלום, מתגבר בלבול הדעת וגלותו יותר. עד שאין אנו יכולים ליישב עצמנו כלל, ועל זה נתרחקים יותר, חס ושלום. ועתה מאין יבוא עזרנו אבינו שבשמיים? מאין נבקש עזר ותרופה והצלה לחולים נגועים ומעונים כמונו היום בדור הזה? הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובנו. כי אין מכאוב כמכאובי הנפש הרחוקה מאשר המטבח, מחי החיים הטוב והמיטיב, החי לעד וקיים לנצח. שומו שמיים על זאת וסערו.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 כי חטאנו, פשנו פשענו לפניך מיום היותנו עד היום הזה. מדי יום יום השכם בחתו עד אשר אין לנו שום דעת איך לדבר ואיך ליישב עצמנו היטב בזה העולם העובר כצל עובר, לחשוב על תכליתנו הנצחי האמיתי. אבל ברחמך הרבים והתסומים אשר חשבת מהחוק להטיב אחריתנו, הקדמת תרופה למכתנו האנושה. ושלחת לנו בכל דור ודור צדיקים קדושים אמיתיים, אשר בכוחם הגדול תקנו מה שתקנו, ועשו עמנו מה שעשו, עד שהכינו לנו צורי ומזור ותרופה בכמה וכמה מיני סמים של חיים יקרים ואמיתיים ונצחיים. והורו לנו כמה וכמה דרכי עצות נפלאות ואמיתיות, באופן שנזכה גם אנחנו לשמח נפשנו בכל עת. ובהחמח רבים זיכיתנו. שזרזו אותנו מאוד מאוד בכמה אזהרות, להתחזק בכל כוחנו להיות בשמחה תמיד, יהיה איך שיהיה. גם אנחנו נשמח בה', נגילה ונשמחה בישועתו. אשר זיכנו להיות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי. שלא שם חלקנו קיים בגורלנו ככל המונם. והצילענו בהחמה ועצומים, בניסים נפלאים ונוראים, מלהיות מתנגד וחולק על הצדיקים האמיתיים ועל אנשים כשרים באמת. רבות עשית אתה, אדוני אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ארוך אליך. אגידה ואדבר העצמו מספר. נמלא פתילתיך כל היום תפארתיך. ברוך אלוהינו שבאנו לכבודו והבדילנו מן הטועים בכל הבחינות. מה נשיב לאדוני כל תגמולו היא עלינו? במה נקדם אדוני ניקף לאלוהי מרום? אילופינו מעלה שירך הים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ואילו כל הימים דיו, וכל האגמים כל מוסים הדר לבלרים, ולשונות מקלסים, הן מספיקים להודות, ולהלל, ולספר על אחת מאלף אלפי אלפים, וריבי רבבות רבבות רבבות, נפלאות נוראות, וניסים, וחסדים, שלא נשמעו מעולם, אשר היו גנוזים ומכוסים. אשר חפרו וחתרו והמשיכו בכוחם הגדול, משה רבנו הרואה נאמן ואבותינו הקדושים וכל הצדיקים הגדולים האמיתיים הבאים אחריהם, מבעל הרצון העליון. ריבון כל הנשמות, אדון כל המעשים, לרחם אשר אין המרואים לרחם ולחון את שאין המגונים לחון. כמונו היום שפלים ונבזים ונמאסים. כאמור, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם. עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך, אדוני אלוהינו, ונצאת לנו תוקף והתחזקות ועקשנות גדול שיהיה לנו כוח להתחזק עד הנה לברוח אצלך תמיד, לבטוח בישועתך ובצילך אנו חוסים. כן יוסיף אדוני אלוהינו אב הרחמים לרחם עם עמוסים. להמשיך עלינו עוד יותר ויותר חסדים רבים ורחמים גדולים החתומים באוצרותיו עמדו מוסים עד נזכה לרב טוב אשר צפנת ליראיך פעלת לבך חוסים. על כן עודני עומד ומצפה עדיין תקוותי ותאכלתי חזק בה' שאזכה עוד מעתה לישוב הדעת באמת. על כן באתי לפניך לשטוח כפיי לרחמיך. שתכונן לי בעחמך ובחסדיך העצומים שאזכה להיות בשמחה תמיד ואזכה למצוא בי במהירות נקודות טובות תמיד אשר בעחמך רבים חמלת עלינו וזיכיתנו לעשות מצוות רבות בכל יום ולהוציא מפינו ברכות רבות ותפילות וטחינות ובקשות ושירות ותשבחות בכל יום ערב, הבוקר וצהריים ולעסוק בתורתך הקדושה ופיקודיך הישרים המשמחים את הלב ואם אין אנו זוכין לקיים שום מצווה בשלמות הראוי, ולא לדבר שום דיבור בקדושה בכוונה הראויה, כי כל מעשינו ותפילותינו ועסק תורתנו מעורבב ומבולבד בפסולת הרבה, אם כל זה על כל פנים, יש בהם כמה וכמה נקודות טובות. כי אתה יודע תעלומות שאפילו הגרוע והפחות שבישראל, אף על פי פנימיות כוונתו בכל מעשיו הטובים היא לשמך לבד באמת. ואפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, ואתה מתפאר ומשתעשע מאוד עם כל תנועה טובה של הפחות שבישראל. זקן יהב ורחמן שאזכה ללך בדרך הזה, לחפש בעצמי תמיד ולמצוא בעצמי נקודות טובות הרבה, באופן שאזכה לבוא לידי תמיכה באמת, עד שאזכה מהרה ליישב דעתי היטב באמת, מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני עולם הזה. באופן שאזכה לשוב אליך באמת מעתה ועד עולם, ולא אשוב עוד לחיסלה. עם אבן פעלתי לא אוסיף, ואזכה לסור מרי לגמרי ולעשות הטוב בעיניך תמיד. סברנו מטובך ושמחנו בשועתך ותאר ליבנו לעובדך באמת. לא ככה טענו תעשה לנו ולא כוונותנו תגמול עלינו. לא מהם, לא מקצתם ולא חלק מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות מהם. כחסדך, כרחמך, כנפלאותיך, תעשה עמנו, ואל תדשנו לנצח. האומר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. ואם אמנם אנו בעצמנו, החייבים בצרותינו, אם כל זה רחמך רבים, אדוני, רחמך רבים מאוד. חוסה עלינו למען שמך, רחם עלינו כרוב רחמך. שמח נפש עבדיך, כי אליך, אדוני, נפשי אשא, אשיבה לי ששון נשעך, ורוח נדבה תשמחני. אל תעזבני, אדוני, אלוהי אל תרחק ממני, חושה לעזרתי, אדוני תשועתי.